أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفن قال لا أحب الآفلين سلن جنہ علیہ اللہ مخینات ابراہیم علیہ السلام و السلام و اکیہ بیانی رہا دام دعا کی سرہ تللی خبر رہا مخینات اللہ تعالیٰ او ابراہیم علیہ السلام کا داس مانون و دسمکی آن جاہے باک و خوی شدے پاکون دلیل قائم کی او قلم نے یقین والے نبی یقین باندې برقرار فاضل نو باغی کیا دلیل او مناظرہ قیامت متعلق درجات ملکوت السماوات ولارضرا نددان ملکوت السماوات سره متعلق او مناظرہ اغازي کر ولې نو دا پدې ابراهيم عليه السلام په قوم کې بت پرستی هم وه بت پرسته بلکې د ابراهيم عليه السلام د السلام الله تعالی راکړي راضي با بوتان جوړ او بیا تاسو په پسېنو خداملي کې د ابراهيم عليه السلام د السلام الله تعالی راوړ او تعالی رحم الله ابراهيم السلام با ګرځیدا خپل ته وېدا چې شی واخلې چې زرن پکشته هو پیدا بکې نشته چې چرامه حواله نو ایدات شي خپلې چې زره ګټه شته او پیدا پکې نشته زره ګټه ده چې د ایمان نو مخلاص شه او ګټه پکې نشته په پرستی نه او دا کوم په مخکې مې بادله دي چې نه ترارل نه هerta مله وو کې به ورله لاسه او په کوته یو په اسکا په مور ته کتل غې پرې به خندا کول کوم پرې به یو کې خندا کولا چې تاسو هودا څخه وغایا نه مو کارر کردی چی او بم نسیش کرلی دیو کود او بیر بودتا را سر و لکو آو و تا بیر او بسکا گرنن نیکوان کولی بیو کسما ٹوگی بود نو ایو بود پرستی پاوی کیا آو بلسی دارا پرستی و نوار پرستی پرستی، سپومیت آئی بادت موارد آداشی جنو پاکیم آو نو جو میانمو دابا مؤثرم کنن ایبراهيم علیہ السلام دې سره یو طریقې کار داسې وکړي چې نه دې ذهن نه داhto itur د نور د اسوما او باسي نه یو ابراہیم علیہ السلام باندې کله شپره علی فلم جن علیه ال هر کله چې تیارو حالت ابراہیم علیہ السلام باندې شپې تیارو خلاصو هر شی تیارې پټو نو که تاسو خیال کړئ د استوري درازي میخه او ښکارینه او چې کله تیاری خوریشی نو سٹوری را کارش نو را آن قو کبن ابراہیم علیہ السلام یہ سٹوری ولی گوی سٹوری کم سٹوری نو مراد و مبسیرین لیکلی دی چیدان سٹوری زہران سٹوری تاسو ملیدی لیو چمکی دون کے بعد زہران کے محفلہ مازیگر کی بلیلے لے مازیگر کی پنظر بانے را زہران سے آرچ چاہتا ہے زہران معلومی اور علم اور سروین اور آغا دراز کما چې دا لري بعض ټیمونه زه هم ډېر چمکېلون کې زوهراسstore یا مشتری سياره چې دا دام زوهران سياره دا مشتریو دا دام ډېر چمکېلون کې اوباتي نه ویهstore چې هوه یوstore ویډو چې چمکې دا بالکل نوح إبراهيم عليهم پر مهال دارک پیدا جمعره د دې په خاطر به نه پاتره نه پوهه بیگامه نه توري بعض مو په سریریه نکلي إبراهيم او هغه ټیم کې خدای ورسلام معلوم نو چې الله تعالی څه شي کوي ولول یو طریقه لري چې په اسورم نو وتا چې څوري لري ډېر چې موږ دونکو کې شو نوې دا ځما خپل دا خبر غلط دی دا واکې هر پیغمبر چې پیدا کیږي د پیدایشی تور موحد ویدہ الله تعالی ذات هغه ته معلوم وي او معرفت او خدای الله دې ذات حاصل وي او ابراهيم عليه السلام بارکه ولقد اعتینا ابراهيم ورشته من قبل ابراهيم اسلام تا مونده محکنه هدایت ورکړه وکنا به عليمي او الله مون په دې باندې کويو درته ستادان باندې کويو هغه د مون دېر د محکنه الله تعالی هدایت ورکړه مجيكم پیغمبر تعالی تعالی هدایت ورکړي او پیغمبر عيسى اسلام ملکوالي دیول اني عبد الله ذني الكتاب نو پیغمبر چه استوری کنه او نو دلیل مطلب ځان ویل کې مطلب دې نه دی لانی السلام قوم ته ته په ځه ها ځه رب بي پيځه مې کوست تاسو په ګمان کې دا زموږه غوږه دی دایتو بعدلې د ستوري او دایتو ورته کومه جمله کې باټلې نو ناولی هغه سره دا هغه د مطابق خبره وکړه چې ها ځه رب دا ایو مطلب مبسرین و استفحامی لی کے لئے دن تک یہ اٹھاکے مقدر دے اہان آربی دانزم آرب دے یعنی دا زمان رب نشی کے لئے نئے استفحام اغای استفحامیں انکاری لئے اور یہ اٹھاکے پکے مبسرین بل قال عویب رحم علیہ السلام ہاں زاربی تقولون ہاں زاربی تا تودا خبرہ کوئے چے دا زمان رب بارحال ارنگ دا خبرہ چیشیم ایبرایم علیہ السلام کو قوم بانده خجد قائمت فنما اپلا کشپا دارشی نو سطور غیب شی هر کل او سطور غیب شو دا اگر آنها غائب شو نایبرایم علیہ السلام فرمه اللہ حب العافلین زد عافلینو دا داستی شیزونو چه اگر غائبی گی پاگی بانده پنارزی نو زد عاغی عبادت نکو خون لا احب عبادت العافلینو زمحبت نکوم دا عافلینو شیزونو سرا چکم بانی پناہ راضی دا اگر انا ختم میگی نو دا دا عبادت لائک نو کوم تا تصور ورکی رئی ملی تصور یک کوم تا دا ورکا چکم شید بانی پناہ راضی حالا موجود شید چمک شروع که او بیا ایک دم چمک ختم شي دا خو اللہ تعالی دا اسمان زینت کردو لی دا خو دا اسمان زینت آلات پی دا خو دا مخلوق دا پرا خادمین دی مخلوق پدی سر اللہ دی مومن نجه کم شه ده مخلوق خدمت که او مخلوق پاگی بانده لاری مومی او کم ده اسمان د زینت سامان ده ده اسمان ده زینت زامان ده او کم بانی پنا دا آخر انا ختمی گی نمنا آغی سر محبت ساتم ندا ده عبادت لائک تی ندا عبادت مستحق تی ندا ده عبادت شي کی ریشی ندا ده عبادت بکار نکوم ته دا غی ده باطل نپس او خوج پده که نپس موجود ده پده او دا چې شیخ رالي شي کې د الله ذات ترنا اغه هميشه هميشه د دائم دا د الله ذات نه پناږي نو یا قدغشت باندې یا قبلش باندې قدغش باندې یا قبلش باندې چې کله س کومه ابراهيم السلام وکلم ما را ال قمر بعضن هر کله شعلي د ابراهيم السلام سپومه لره بعضه باندې په دغه حال کې چې دا را خدي دا ایبراهيم عليه السلام <سؤال> بیا چې کوم پکې غدغه بل مرذ ولې उपाय کې د پوماده عبارت مرذ موجود نو لا اغي د دلیل <سؤال> د خدمتوله د پاره ابراهيم عليه السلام اغي سره د منازره شکل اختیار نو اغي تمو حاضر دې یعنی دا نه ما رم دې دا زماره معنی شي کې یا مطلب دا چې دا زماره رم دې خوستاسو او د ګومان مطابق نو فنم اپنه هر کلجه پوماده نه با پفول راغې فن اپره اعلی رناي غايبه اس مومه کله غایب شوه غایب شوه ځکه تصویره اس مومه بل عالی رس شي نو اس مومه بیا نخ نه نه اگر چې بل ټیم کې فکر کو عام توردا دا وي چې نو کله تی جن بیا اس په نظر نرد راته چې کله سبا شو ابراہیم علی السلام دا خلق مخ کې اوه چې دا شی جګنده دا د عبادتایک مشکینه لئن لم یهدنی ربی کچریم متا زماره هدایت اونکی ذخل ذات ترپا نولا اكو نن من القامض والين نځبم داغه قوم نشم چې کوم دوالين دي چې کوم دبادلينه سېونه عبادت کړي د کومه عبادت کړي اس په موه سره کړی نو بیا دا غوینه شب کړي الله دې نو دا مطلب نه نه چې ابراهيم عليه السلام د دغه ټیم کې توحید معلوم دی دا, دا ابراهيم عليه السلام صرف پای باندې حجت قائم هي چې زما درس خلق سره رشد رشد د دې په مطابق د دې په ګمان مطابق داس په مینه زماره وګرځي کچره ما ماته هدایت نه کړي خو الله تعالی ماته هدایت نصیب کړي د خپل ذات معرفت هغه راته نصیب کړي اوږي ګوهر حقیقت هم داس په مینه خدای شي په مینه د سم له خدای تعالی د دې کې چې وایي کې د تعالی د دې یعنی الله تعالی چې کومه میهمان خانه ده دنیا خانه ده الله تعالی چې کومه میهمان خانه ده دغه یو خادمه راخيږي د هغه خدمت کوي چې کوم پسونو کې خواله نه ني نو باندې خلفوي په مے کې الله تعالی د کومه په ذریعہ سره په دې پسونو کې خواله پیدا کوي د نور په ذریعہ سره پخېږي او د دې په ذریعہ سره د شپې پخې خواله پیدا کوي او دا خو د الله تعالی د مخلوقاتو خادمه ده مخلوقات په سره راهونه مخلوقات پڑی سر حساب پی دا سامان دے دا مخلوقات دا حساب کتاب سامان دے دا میاش رو خطا دا تیر شوا دا در عجب میاش تا دا در حج میاش نو حقیقت که کس اومیت او گو رے نو تعالی دا مخلوق خدمتگار دا حساب یو آلد در آنان دا پاہ یو ذریع را ناو دا مخلوق چکم محمانان دا دا آغی ځیدونکي انه تراله <سؤال> دې په ضرې سره قواله پیدا کوي نو دا څه شیخ خدای څنګه کېږي نو واږي او حقیقتم دا دې سپومه د عبادت لایک نه سپومه باندې محقر از تندرونی سي د جکم شیطان دني سي خپل تو لایک نشي کېږي ایبراهيم عليه السلام دا خلق باندې مراد کویا په دغش په مان نه یا په بلش په مان نه چې سپومه راوخده او کله دې په ایبراهيم عليه السلام هغه بلغه لکه بکی هغه دنوار والا فلم ما را شمس بعضی ادم قال هر کله چې ابراهيم السلام نور لید بعضی ادم چې دل وکړه نو اګه زله خبره راغایته وکړه ا ها ده بيدانه ما را دستاګومان متاله دا په مطلب دا چې زما د ګوستازو د مطابق دا زما رم ده او اکبر دا پټول کې لوي جيرم نه دا کا نو ماده عین له ګټه انور د پهولو نغاتی په اعتبار د جیرن سره په اعتبار وشوغان نه دایمن رسول الله بي اشاره اوه دا اشاره کوي که مثلا بوت سره وني سي يا تر سره اشاره کوي نو څنګه چې په ماده اشاره کوي انور ته اشاره کوي نه دایمن رسول الله والسلام نو ار ته اشاره کوي په ماده مطابق د 1000000 دغه آنو بانیم پناہ ابراہیم علیہ السلام قریبانیم حجت کام کو بر جلا خود اکم دیکی ریش دے ہم پناہ شو چی بکم شیف پناہ آزین آخ ابراہیم علیہ السلام وبرمائل یا قوم انی بری امیمہ تشکون اے قوم زب زار لا تعلق زمان اس تعلق نشت دا آن اقوم سرا چکم قوم اللہ علیہ سرا سو ور از تود شریکینو دا سر قوم سرا زمان ادو تعلق نشتہ اوز داؤلنے بیدارے نگوڑا ابراہیم علیہ السلام نے بری امیماتوشتی کون کہ ابراہیم علیہ السلام دن کواہ موحد نوے نے ابراہیم السلام سنگے انی بری امیماتوشتی کون بیدارے ان تعلق نشتہ پتاسو صرف حجت آقائمو لدفارہ ابراہیم علیہ السلام داکار اووا کی حقیقت امداد چنوار دا عبادت لائکو نشکی دے نور خدا اللہ تعالیٰ دا مغمان خادم دے روزانہ پسنونہ چالا غنم پخی چالا جوار پخی اگئی کے پخوالے پیدا کئی او چاہتا تاکھت ور کئی او سوک شن ساتی دا اللہ تعالیٰ دا مخلوقاتو چیتکم خوراکون دی اگا پخی اگا خدا آگئی خادم دے او پنور بانی چکڑا تد دا اونیسی نو بیاتی اگا تیارو سو الله الله له او صاحب عمره محام صاحب روحې دي محام تناشيده ده زم مرګ دې نو مرګ څه دي دا مرګ دارې جي صاحب نو ګویا کې پیدائش جي محام پريوته نو پناشه نه کمشي چې تان درني سي اپا کم باندې چې مرګ الله پاک رازي په کم باندې چې پنا رازي په کم باندې چرائ نه کمی دي زيادتي جي طاقتي حالات بدلي جي راه بدلي اور تیار دی او کوم شی چې دا کمزوری زوري مخلوقات دي انسان کمزوری زوري مخلوق دی چې شپه ورځ سره د اله خدمت کوي او دا خدمتګر دی نو دا شی د خدای دا ته لوب لایک کړئ نشي کړئ ایبراهيم علی السلام هم فرمای روان تا سو شرک وایدا شرت یا قوم انی بریو مماتشگون ای نما قوم از بیزارم لا تعلق امدغ شونه چې کوم شی تاسو د دا سره شریک ناپا دیبانی میں رئیم علیہ السلام حجت کام او چکل اے رئیم معبوتانی باطلہ باطل پلو ناڑیا ورط توحیر بیانتا ازاکا لاول بس سپائی کے لاول بس سپائی کے شنیل انسان دن نگن دا مرضی آغا مرض بخت میں دیا با آغے مثلا یو بوتل کیتا سپا شئر چا لاول بہتن نگن نگی سکے سپا کے آغا سپا شئر بکیوان چا ناڑیا پائدہ ورگئی او د دې ګندګل لري نه کې او صفاشه به کې واچو نه صفاشه هم وسشي ګندګې او هغه بچاغان صفا نه لوي دلي ولې لاول ان له رسول الله سلام دا غي د ذهنونو نه به شرق اګه جراسين چې کوم ورس کومل ستوري د الله تعالی سره په تصرف یې ان په عبادت کې شریفول نه لاولې تن امرس ختم کو به وته د الله وحدانيت بیان کو او زانی یې وته بیان کچزه الله تعالی دې شذون و ن مطلب دا چې تاسو متاله دا به ترين اندازګه خبره بچا تکه داوتي انداز کې به خبره ځان تکه دا نه جتنا بل ټارګټ کړي دي صرف هغه دا وره هغه د خپل کې جرامات نه ځان د ټارګټ کې به خپل باندې خلک ایبره تخنه به ترين انداز ابراهيم عليه السلام کا او دا انداز د ابراهيم عليه السلام کته څو اغاد متپرستی پا مقابل <سؤال> کو انی ارات و قوم قدید بلاری بمید حالت <سؤال> اینکی انداز سکو اختیار او دلتا دا مناظریت شکل کے اوپرا دا غید باطل <سؤال> نئے مطابق قبر ہے اوپر جستاسو پا گمان ستاسو دا گمان مطابق دازم اختیار لکسات را ہے ستاسو دا گمان مطابق اغوما نو دلتا انرم انداز مناظری شکل <سؤال> کی اختیار ورپسی چکم بیانی انداز دے توحید بیانینه په هغه کې نرم انداز اختیاری انی وجهت وجهی دی \|_{لذی فطر السماوات} نبوی سلامو فرمایله انی وجهتو ما غرځولې وجهی ما خپل \|_{لذی أغذت فطر السماوات} چې أغذت سپیرا کړی أغذت اسمانو نه پیدا کړی ما عبادت بل حق مراد نه فالعبادت ما دا آن غزات دفار کرزولی فالتوحید او وحدانیت اغمہ دا آن غزات دفار کرزولی فتورہ سناوادیں چناشنا طریقی سر آغاز نانینا پیدا او والاقوہ اوز مکی پیدا کردی حنیفا ودا سے خالد دی چزد دی کولو عدیان باتلونا یو طرف تین دی نمائیلن سرک دا اللہ طرح زاد ترک دیسر زمان اس تعلق نشتر نو حنیف را حنیف دا حنف نرے حنف میل تغیری کی دا دینا باطل امیو طرح انا من المشرکین او زن نای اوما دا مشرکانو وردین دا امید دائم اللہ انا من المشرکین زن نو اوما دا صرف تاسو بانے خجت قائمو لی زن نای اوما دا مشرکانو نیم ماتا اللہ الا خل معرفت را گل ابراہیم علیہ السلام تا اللہ بڑکوالی معرفت او پہچان ور گل نخا مخا جه کم شو سر داغئی مخبت و آوائی بان ابراهیم علیہ السلام مرادو که آو جه کم وحدانیت و جداغئی بدیشو آوائی باتا بیانده نو بیا خا مخا دا سی خلق جگره کئی چه داغب پا محبوب شیبانده ترد که او کم سر اینه لگی یو تا ماها مخکه نو دا سی قوم بیا خا مخا سکئی جگره کئی نو وحاج جو کوم جگره که منازمه که مجادله که ابراه اږي تیږي ته جوګره تاسو تمه وې چې امامخه چې ابراهيم عليه السلام کوم بيانو کو نه دا قوم سره مناظره دا نه ابراهيم عليه السلام ته خپل الله نو مالو ندي شيزو باندې استل الله توکل د استورخ به ګنه اخره کې خلق داسره رمانو نه خبره غلته دا قوم سره یو کسم سمونه راو ندي تیګینم پددا لګي وحاجيه قوم مقابل کې قوم څو ګره ابراهيم عليه سره حجت بازی وکړه مناظره یې نایدرائیم علیہ السلام و تجواب کے سوڑی چی گروہ ما دا اللہ وحدانیت بیان کناگئی که ما سر جگڑا کوای اتحاکونی فی اللہ وقت حدان تاسو ما سر جگڑا کوای ما سر مجادلہ کوای بحث کوای فی اللہ توحید دا اللہ کی دا اللہ توحید اونا من ہے دیکھے ما سر جگڑی کوای وَلَا أَخَبُ مَا تُشْرِقُونَ بِهِ نُتِ دوران کی چکل ابراہیم علیہ السلام تاغیبانی خجت غالب شو نا دا مختلف ترکیوی دی حق دوال دا مختلف شادن دا پید دا پاتیل مختلف اندال نا هر انداز رویم چیز اب اخپل مخالب سنگو آده اگود پرست انسان چیوی دی دار سنگوی دی مشرک انسان دی دا معمولی شنید ندیب اخپلم دی کانو نیرے دی اخپلم دی کانو نیرے دی ابراہیم علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام تا ڈی کوم یارا ورکا دی کوم و تا یارا ورکا جبورا دا زمان دا بوتان بری لیوانی گی لیوانی بری کی جنون بدر بانده ولی او دا ترنگل اکل بری خراب شی دی بوتانو تا کنزلی مکوا ابراهیم علیہ السلام مطوکر مالوالا اخواب ماتوشتی کون بی زنیا رئی گم دا آغش اینا چه کم شیر تازد اللہ سر شرک باید آگی نظمہ یارا نکی گی کاس توڑ ده او پنور ده او که اغا بوتان بی داغی نظمه یا بوله جو وجه یو وجه خدا چه دا جمادات داسی شیری جمادات یو کانه دی جا برو تکانه بتا لسی ضرر دار دی او برم دین ترازی تو یو خدا بوتان جمادات بی داده نبی دا زرر مالی دی دین چه ما تا ضرر بسنگ ملاریگی ضرر والا اللہ کلانه او ما دا سیسو نقصان ندکلے چه دا آغا نقصان دا وجهنا ما تا ضرر رو رسولش ندوه وجه یو دا دا ضرر قابل ندی ابل ما زرر والا قار مدکلے چه دا غیب او جبانی ما تا ضرر رو رسول ابراہیم علیہ السلام پرمین و لا خاپو ما تشرکو نبیهی او زمین ریگم دا آشنا کم جتاسو اللہ سر شرکا ہے إلا أن ينشاأ به ذات کی وصرہ علی السلام تفسیرونه لیکلی ذات کی وصرہ د یوولینو إلا أن ربی شيئا مگر دات الله تعالی پما باندي دسرر او د نفی ارادو کی نو هغه بکېږي او بوتان سکول نشي او ذات کی دریم السلام زګه وی کسبال ابراهيم علی السلام زین کی داو کجربہ ما باندې سموسبات د الله طرفه به فرض د بل شده وجنه او د چا دا لاله تر نه ویږي چې ګره مونږ توانو ولاړی نه د تصد لزرای وی دا هغه د قلیل د بندول نفر ابراہیم علی السلام دا ټکی وی ها کله تاسو زرر را نزی ودا دا به در پرسی چې کوم ځما مربي او پالونکړي چې هغه ځما فرورشری نه زب زرر کې مبتلا شم ورنه دا بوتان زرر رسول نشي اصل نه چې سبال ابراہیم علی السلام وی زرر او بیا را پسیږي مونږ بوتان هو هو را بابا او ځای هو دښېونه ایسه نشي کولای بدفرض بدفرض زیارت ترسېږي دا ایس شې نشي کولای هغه کیږي کوم څو وړي الله تعالی اوه مگر دا چې کوالي رمځما شيان څه شي نه رايې مستغفرون نه اقمت را رسېږي ا په نا دې تذکرون تاسو ولې سوچ نکوي فکر نه کازولې کوڅې نه کوي چې په دې وو کوان کولی او الله تعالی چې قادر ذاته او محو ته ده نه پیوړه ځنه قدرت لري ټول کائنات یې ناشنا طریقې سره زمکي اسمانو د بهرې کړې قادر نو هغه ارسه کولی شو دبو ته هیڅ شي کولی افغانانو ته دا کارون تاسو ولې ستو او تاسو کور نکولې سوه چې نکولې چې په دې باندې په ذره انه دیوانه الله تعالی ایبرهیم علیہ السلام راجو بوگو کیفه اخا وسرنج دیو یری سرنج دیو یریم ما دع ابتاننا اشرف تم جتا سو الله سرجری خالص جماعتي دغې نو نماز یې ورشي او نو ځای اندره تصور دې شي او تاسو لها را پاکار دا ابراہم اللہ حلی ettی سلام یا را پاکار دا یو کرتا دی وجہ میرام پاکار دا که تاسو شرک کلدی دی چاصره دا, دا, دا اللہ طلاس او شرک عظیم جرم دی اور پا عظیم جرم باندی اللہ طلاب سزا پر چندی تاسو دی جرم کار کر دی تاسو لها پاکار دا او دیر دادی چه تاسو لها یا را زرکا پاکار دا چه اللہ ق نو دوه دو دي, دي یو تاسو, تاسو د جړم کار کړي لري شرپم کړي لري هر تاسو له په کارو اځین دا چې <laughs> <laughs> الله تادی وجی یقینا تاسو چې شرک بم بالله تاسو شرک نه دي الله تعالی سره شریک کړی دي ما لم ينزل ما عالم عبدان باطل لا لم ينزل به چې نازل کړي الله تعالی با اوې باندې علیکم لم ينزل به چې نازل کړي الله تعالی دا وی په اولهیت باندې علی پته سو باندې سلطان المسدلين دا وی اس دلیل اغنشتا ن پیغمبر دیتا وای دا تا کی یو پکه اخبرونی ای الفریق ای الفریق ما تا خبر راگه د دینه تاسوګه ما تا خبر راگه یو دروازه دروازه را لنا کو بالامن یحد دابه چې هغه د اعظم او د یاران نه فهمونکې دینه تاسوګه په دروازو فریکې کې یو فریکې ان تاسو یې چې د مو ته عبارت بل فريق زين ابن ابراهيم السلام او بل فريق زين زمام تبعين چې کم دا, دا الله عبادت کوي الله تعالی قادر دي کم یو خدای دي د عمل لایق دي دا عمل لایق تو په یو واحدين دي ربي قادر دي بل بوتانوالدي ربي باطل دي دی. ندي نه تاسو کا کتاسه کې یو په ایګ نه د امند عذاب او د یاري ناده بتکین لایقين سوطي نو الله تعالی ورته هغه خپل او په سي آیات کې اللغین آمنو اغا آمن کساندی لن ولمی آمنو چی ایمان روڑا دا آمن او د عذاب نه دا بچ کرو چی قیامت که عذاب نبچ شی او آمن والی شی دا صورت یو آن کساندی چی ایک یو صفت ایمان دی ولم یل بیسو ایمان هم بی او دویم دا چې اغیق خپل ایمان د ظلم سرا گڑوڑ کلے نده لبس ویلی کی که خلکولو تا گڑوڑو تا ولن يلبثوا ايمانهم او نه دې ګټوره کله خپل ایمان لره به ظلم نه ظلم سره نو الله تعالی فرمایي چې دا خبره یو ایمان دی بل ایمان سره شرک نشته مراد شرک نظلم ظلم ده ها ایمان دی ظلم سره یا نه شرک سره ګټ ورکړنه ده سره ګټ خالص ایمان ده ځکه ماجون مراقب ایمان الله تعالی هغه پای باندې نه جات یا دا دیچه تیرے دا اللہ سرا پس سپت کی یا ذات کی شرک یا جین یا یا زیارت والا یا یا ابلشے یا یا ابلشے یا پیغمبر مثلا نبی علیہ السلام بریلینو الله تعالی سرا فائلم کی شرک کرده فائلم الائف نو اللہ تعالی فرمائی چی آغا ایمان موتبرده چی کم ایمانو خالص دوی او پاگی که شرک دا اللہ خلاد زات او دی سپات و نہیں ایک یہ حسین اللہ تعالی سره پدکه ایمان کې شریک کړنی د الله تعالی قضا او صفات کې هیڅ شی الله تعالی سره شریک کړنی ایمان خالص دی نو الله تعالی فرمای کله هم الامن دا ځکه کثاره د پاره د اخرت د عذاب د امن دی او هم قدول او دت حلت د ہدایت ولنه نو انشاء الله تعالی چې چا ایمان دی ایمان او دغه خبره دا شرک بګیری شرک عظیمه غره ارشم تاسو ته ما ویلی لري ګرهه بعض مليان خلک ازه مشرکان کینا شرک د الله تعالی سره صفات او صفت کې شریکون د الله تعالی ذات کې یا سپات کې څوک شریکول دغه شرک لری کیږي لچرا د خبره الله تعالی په کې اولائک لهمل امن دزيد پر امن ده د عذاب دائمینه او هم تدول او داهر او انځاب دایمي مې او نه هرتکه دایمي عذاب دایمي عذاب صرف قاتل چې اوس ایمان راولل دي هغه ته چر دایمي عذاب نه ملای سره دې سمیاشتې څنګه کېده شیره د خپل عمل دوجنه هغه جهان نن تلشي خو دایمي عذاب هغه ته نه ملای دي امرم تر لگا نه دا هغه پر عمل شتا دایمي کوم عذاب دراغې نه عذاب صرف دآه پساند پر چه باید یا خالیس <سؤال> شرک وی یا باید که ایمان او شرک مراقب وی کم چه دا مکیه با مشرکانو که ایمان او شرک دوار پکیو ایمان ایده شرک سر مخلوط نو دا اغید پانا انزان دائمی دایده او بیان آیاد ساته دی آیاد که تا سماوی دا ظلم نمورا سر شرک شرک زکا حدیث که رازی چه کلا دا آیاد نازل شم او صحابه د آیات ورې نو ډېر پریشان شولا په صحابه باندې ډېر ګران شدا بلې موږ څه پرې وخت نوبيي صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی اينا لا ير نن څو کم انسان نه چا او مظالم ظلم نکړي سنا څه ظلم به چتا کړي سنا څه بل حق دی والی سنا څه ظلم به چتا نه چتا کړي نو بیا هغوم د یو کس لپاره امر نشتا به هغوم ټول عذاب کړي امره نه انسان کړي نبی اکرم علیہ السلام تو پر مے یوڑی واعظ کرا دی انما هو الشرك ظلمنا مراد عام ظلم نه ان ظلمنا مراد شرک ته او بیا ور تو پر مے تاسو د لقمان سے کول کلځیته نه اورېدلې چا لخ کلځیته ویو یا بنئی لا تشریک بالله ان الشرك لظلما عظیما اے بیا شرک مکوای شرک دې دا ډیر لوی ظلم تو پر مے دلته ظلمنا مراد ظلم عظیم دی حاضرین معظیم سے دې اغار باندې دې د حق و یا د په ور کې دا الله تعالی د او مخلوق ته نه دا ټول کې ظلم نه ځکه څنګه چې د لوی ذات حق تا وو لوی انسان حق دی وو د دور لوی نه چې د مخلوق حق وال او چې د الله تعالی حق وال نو په عبادت کې پښین کې د الله تعالی حق وال نه غو تاسو ته یا مخلوق ته ور کړي دا دې جن شي شيء ذء للنعاوي او یو روایت کدام راضی ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه او دا هغه نه چې کوم تاسو یې ګمان د دې ظلم نه مراد ظلم دی چې کوم لقمان علیه السلام په دې ذکر کړی دی یی مراد دی پلمنا پسان کلا جننالی ہی لیلون جننالی ہی چیتیارشو دیبراہیم علیہ السلام باندے اللہی دوشپا یا تیارو راوستہ بھی ممانت تیارو راوستہ دیبراہیم علیہ السلام باندے شپیر راہانولی دیبراہیم علیہ قال وامرئ المؤمنين السلام هذا ربي دار السماذ بومان استکه فلما فخرت لا فلا تشايب شورى ختم شوارع كلاله ما قال ابيراهيم عليه السلام لا يحب الذين لا يحبهم محبتكم الا اتلين عند غايبتهم بسرار كم شئتوا غايبيه غير محبتنا رمداغي عباده نققوم لا يحب العابين محبتنا قوم الا اتلين عبادتكم تكاذبوا غايبتهم قلمہ پسر کلالا کمرہ چید اسمو میں بازیان بازیان خطیدون کی رنا فراغون کی قال عبرایم الاسلام کو مطان اسمو پرستو تا چید اسمو میں بارتو هذا ربي دارت جماعه دي ګومانسته سوکي قالما فسر كلا فلا جاءبش قال او پرماني درينه سلام لا الا يهديني ربي كتر هدات من كلمات انا در جماعه بل ذات رب تعالی كوننا مزبهه من القوم الله سلامت فل بل ذات طرف تہدایت نوے کرے نظر بمکس مبتل آئے پلم باپس نرکلا راہ الشمس آجویل دنور راہ بازان خطیقن کے تلو اکیدن کے رمائے خورو لعالم ارنا کاؤ چیزو نے رتیارے نو باسل نو چاد آئی عبادت تو نا انا هذا ربي ويبرهيم عليه السلام هذا ربي دا رب زما او مرابي او په لونګه زما نه پرګمان ستار شوګي انا اکبر هذا په ته دلی اشاره وکړه هذا دن چې جن اکبر او فلما فلت فلما بفر کلام فلت غائب شو نور غائب شو قال ابراهيم عليه السلام يا قوم قوم زمان دین یہ کینن له چین بری اللہ تعلق بری ان بیزار ہیں مما دا اسمع تو شرک نہ چتا سے اللہ شریک ما مخاوله لے ما گزولنے وجهی ذات بل انا احنا مراد مكمل اريد المدنه كما قال مصره الا تتوكل خبر ان الله سيوجيهت کي هنر بل انا لګي دي مسلله لزبه تفصيل نشو کوله تقريبا کوم کو خدای ته مراد دائم ما فل تول کو ور عبادت تول چا ته ورول دي الله تا دي چې دم او دي وزن به په زکه ميغه ته ورول دي زمكي اینی وجہتو ما گردونے دے وجہ دیا مقبل ذات پل طول پل کرول اقبل لیلنبی آزادتا بطور السماواتی چی پیدا کلی دی اسمان اللہ والارض از مکاتوش پل افعال اوزاد من اللہ تعبی کلی حنیفہ قد اذهال <سؤال> کے یہ طرف تے اندازیانی باطلانہ وانا انا من المشرکین ذو شرک و کفر و حد یقومه او بعض قومه جادلوا مناظره ابراهيم علیہ السلام سنان قومه قوم ابراهيم علیہ السلام قال و ابراهيم ان السلامه تحاجوني ayat ta masara bah samunana ka way fil lahi fa tawhidan la kit wa kada hadana wa taqiq rahanda hadani jehad sar de ma ta ala taala wa la akafu zuneri kana ma adabutana ma tushriku nadihi ta fi allah la asharikala illa نما باندې سشي انان واري نطا زرطا لائمت راکين راکولش و تيربي کوه شينال ما و تي هاي خات کنه پره شمله ربي نما کول شيناريو شتاين من پټنا دلو ا فلات تذكرون تاسو سوچنه کولتي پر کوه قما بين ناجز قادر کی و كيف اخاف وسن جي مادا غبتان ما اشرتكم جتا سو اللہ سر ولا تخافون وطاقون ایرئی انکم یکینام تا سو چی اشرتكم شرکون کرلی شرک کرلیم بی باللہ اللہ کلا سر ماء غبتان لانی اناسیر بھی چی اللہ تعالیٰ ننزل کلی پولویت بھی باندی سلطانا سو عجتا و دلیلو مخبر را قیماتا فا ایل فریقین کما یوڑلا کما یوڑلا در دولنا در موحیدین و مشرکینونا اخقو بالامن بیر حق دارا اللہ اکلا بالامن دا عذاب دا عمن سرا دا عمن سرا چی مامونش دا عذاب دا قیامتنا ان کن تم تالا مولا تجریتا سکوئے گئے الَّذین آتا ساندیا منوالا الذين آمنوا ثم آمنوا شيئاً نارو له ولم يلبسوا إيمانهم او الذين كذبوا كذبوا الإيمان فسرا بهم من الشرك اولئك ذاهبون على تسان شيئاً خالص ومحمود شركي إيمانه غير اولئك لهم يامن دك تسان دار صرف امن د امن دائمي دك تسان دار یا او اللہ ولین یا احمد احمدی یا رحمی احمد یا اللہ کریم اخداد ترالش کریم اخداد کم حکمت اور سیئی اندار دا دعوت چطایر غیم علی السلام لور کر ریا لیا چی اگر آر کس مخلق پر حکمت باننے پا اقبل دعوتی انداز باننے پا اقبل علم باننے اگر اوال داوال حجت کی باتلت کریم اخداد کسی آئلم حکمت فهم ہویا کریم اخداد مرتب نصیب و برزی کریم خپل د نړۍ عبادتنا دغه خبره چې الله دې الله سره بازار له سپانګي شریف کو خپل دې نه موږ او ساده کریم خپل دې نه نړۍ نه موږ یې پاکستان نه موږ یې رپړک کریم خپل پاکستان نه موږ یې رپړک یا الله کریم خپل وجه دعا کړې کریم چې کم دائمی امن دې همیشه همیشه د پرامن دې ابتدایي امن دې کې انتہی امن دې کریم خپل رحم کرنه سیمبرځه دا آزاد جهنم نه کریم خپل یو لم اله یو څنګه لم کریم خپل به تمون غو نه چې په لغه ځان سیمبرځه داروږي الله خير کړي سره تريک جې ونه شرون نه صلاته کریم خپل موږ ساتي د دې کریم یا الله کریم خپل دې کلام وسیله باندې الله تعالی سوال کو دې وسیله